Negyedik fejezet. Aradnai család. A bátyám após tábornok volt. Neki volt lehetősége a devizaboltban a konzumexben autót venni. A borsú ügyletből származó pénzből vettem meg tőle egy 1300 S Zsigulit, amit akkor tájt jobban megnéztek, mint most egy Rolls royce, royce Onnantól kezdve mindig vadonatúj kocsival jártam. Később átültem használt nyugati kocsikba, először 1985-ben egy másfél vagy két éves opel Kadettbe, aztán két évvel később egy 190-es mercedesbe. Aztán, amikor megalapítottam a kontikárt, mindenki tisztában volt vele, hogy az a legjobb autó, amivel én járok. Egyszerűen nem tudtam magamnak megtartani egy autót, mindegyiket kikönyörögték alólam. A kontikáros időszakban radnainak döntenie kellett arról, hogy mi befektet. Csináltam egy részvénytársaságot Moson-Magyaróváron. Hét hektár területre építettünk egy szállodát. Elterjedt a hír, hogy Michael Jackson apja a hármas határnál kaszinókat épít. Jó ötletnek tűnt, hogy nívós szállodával várjuk a vendégeket. Márta földön laktunk a 13 házban. Ez az épülettön máig megvan az Árpád híd lábánál, persze felújították, de azért még az is sejti, aki soha nem járt benne, hogy ott bizony rengeteg szükség lakás van. No, egy ilyen szobakonyhában laktunk négyen. Én két éves voltam, a hugom három hetes, amikor az apukám egy autóban esetben meghalt, így aztán nekünk egy olyan nevelő apa jutott, aki nem igazán szeretett minket. Sajnos az anyukám se, pedig jó esett volna, ha néha megsimogatja, megszeretgeti a gyerekeit. Orvos szerettem volna lenni. A gimnáziumban végig arra készültem, ráfeküdtem a latérra, de végül nem lett az álmaimból semmi. Soha nem beszéltünk róla, de arra számítottam, hogy abból a pénzből, amit apám halála után a biztosító fizet, szóval abból a pénzből egyetemre tudok menni. Érettségi után azt mondták anyámék, hogy ők semmilyen szinten nem segítenek nekem abban, hogy egyetemre járjak, de akkor még reménykedtem. A könyvtárban bújtam az orvosi könyveket, különösen érdekelt az anatómia. Készültem a felvételire, de még elküldtek dolgozni. Elmentem ápolónőnek a tűzoltó utcába. Ott egyből beiratkoztam az egészségügyi suliba, ahol az ápolónőket képezték. Elsőre a leukémiás osztályra kerültem. Hát az nagyon kemény volt. Nyugodtan ráfoghatnám az anyámra meg a nevelő apámra, hogy miattuk nem lettem orvos, de ez nem teljesen volna igaz. Éppen a sebészetem voltam, amikor a leukémiás osztályról felkerült hozzánk a kedvencem, dettike. Diétáznia kellett. Aztán a csendes pihenő alatt, amíg a többi gyerek aludt, végigkutatta a fiókokat. Elcsent egy kis csokit, mert azt ő nem kaphatott. A kezem között halt meg. Éreztem, hogy jó orvos lenne belőlem, de nekem ez sok volt. Felfogtam, hogy lelkileg ezt nem bírnám. Aztán következett az újabb csalódás. Egy külkereskedelemmel foglalkozó céghez kerültem. Tetszett a munkám, lelkes voltam, beiratkoztam a főiskolára. Az első vizsgán külkerjogból megbuktam. Ketten voltunk benne a tanárnál, és a társam is azt mondta, hogy igazságtalanul buktattak meg. Ez annyira bántott, hogy becsuktam magam mögött az ajtót, és ott hagytam a sulit. Aztán a nevelőapám egyik haverja ajánlott be a Mikóházi TS-hez irodistának. Ott ismertem meg Lacit. Egy liftben mutatkoztunk be egymásnak, aztán elhívott moziba, és megtetszett. Válligérő barna haj, divatos öltözet, és nagyon ápolt külső. Huszonnégy évesen már beosztásba került, és nagyon tetszett benne, ahogy kommunikál. Úgy volt tisztelettudó, hogy közben éreztette ő a főnök. Sokat beszélgettünk könyvekről, zenéről. Az első karácsonyi ajándék tőle két lemez volt, az egyik Janis joplin a másik a Minitől. től 1979 nyarának végén ismerkedtünk meg, és a következő évben februárban össze is házasodtunk. Lacival nagy, dübörgő első látásra történő szerelem volt. Gyorsan döntöttünk a házasság mellett, de nem azért, mert terhes lettem. Amikor megtudtuk, hogy jön a baba, boldogok voltunk, szóba se került, hogy elvetessük. Az első évben Laci szüleinél laktunk, konfliktusok nélkül. Laci amellett, hogy a ts ben dolgozott, éjszakai munkát vállalt, parkettacsiszolást, lakkozást. Amennyire csak tudtunk, spóroltunk. Laci szülei azt mondták, hogy megpróbálnak minden ismerettséget megmozgatni, hogy lakáshoz juthassunk. Abban az időben az OTP árult lakásokat, a beugró 108 ezer forint volt. Laci szülei azt mondták, hogy amennyi pénzt egy év alatt összespórolunk, annyi pénzt ők is adnak. Ez nagy hajtóerő volt. Nagyon meghatott, hogy amikor szülni mentem a kórházba, Laci meglepette gyönyörű köntössel, amire a pénzt éjszaka kereste meg. Veszélyeztetett terhes voltam, és felkészítettek arra, hogy császárszülés lesz. Soha sem láttam a babámat. Először azt magyarázták nekem, hogy a császáros babák gyakran besárgulnak, ezért inkubátorba kerülnek, de éreztem, hogy valami nagy baj van. Aztán a kilencedik napon az orvos Lacival együtt jött be. Megálltak az ágy végénél, és megmondták, hogy meghalt a baba. Kislány volt. Valamiféle keringési rendellenességről magyaráztak, de én azt már meg se hallottam. Hazamentünk. Hála Istennek az anyósom addigra elpakolta a babának készített dolgokat. A nőgyógyászom elküldött minket Szejzel doktorhoz. Amíg vártunk az eredményre, eldöntöttük, hogy ha nem lehet gyerekünk, akkor örökbe fogadunk egyet. A Szabadsághegyen volt egy gyerek otthon. A kerítésen keresztül nézegettük a gyerekeket. Egyszer odajött hozzánk egy cuki kislány. Rámutatott a zsigulinkra, és azt mondta, hogy ez egy álomautó. Amikor Ceyzel doktor azt mondta, hogy minden rendben van, nyugodtan várhatjuk a babánkat, szinte még aznap teherbe estem. Aztán 1981. novemberében megszületett Lacika. Ifjú Radnai László 1981. november 13-án születtem. Az első emlékem? Budaörsön laktunk, néztem ki az ablakon, és apu ott állt ki az autóval. Borzasztó nagy hó volt. Az első megrázkódtatás? 15 éves lehettem, amikor a nagyapámat a Honvéd kórházban műtötték. Ő még nyugtatgatott, hogy minden rendben lesz, ne aggódjunk. A nagybátyáméknál vártuk a híreket, ott tudtuk meg, hogy sajnos meghalt. Megörököltem a karóráját. A mai napig hordom. Felújítattam. Egy márkájú karóra hátlapjára bele van vésve, hogy 1952-ben Nógrádi altábornagytól vehette át. Nem is hordok más órát, csak ezt. Nem tudom, anyu mesélte, hogy lett volna egy nővérem. Hat-hét éves lehettem, amikor először hallottam róla. A baba halála nagyon mélyen érintette meg a szüleimet, emiatt is féltettek engem annyira és óvtak mindentől. Arról, hogy mivel foglalkozik az apukám, az első emlékem a zöldséges korából való. Anyuval jártunk a boltba. Bennem az maradt meg, hogy apu csupa szívember, mindenkinek segít. De ezekről nem beszélt, mindig csak utólag tudtuk meg. Nekem mindig példakép volt. Neki a család mindig az első helyen állt, a dolgaitól igyekezett minket távol tartani. Márta a születése után az életünket ugyanúgy éltük, mint ahogy előtte. Laci rengeteget dolgozott, de arra mindig odafigyelt, hogy a fürdetésnél a vacsoránál otthon legyen. Az más kérdés, hogyha a gyerek elaludt, akkor ment vissza dolgozni. Az első célkitűzés, az otthonos lakás gyorsan megvolt. Nem tudom, mesélte Laci a borsóról. Ha visszagondolok, még mindig reszketek, mert sajnos hamar elveszthettem volna a férjemet. Éppen a borsót szállították, amikor egy fáradt sofőrtől Laci átvette a kormányt, és úgy elaludt, hogy észre se vette. Teléve talált egy betonkeresztet. Nem nagyon hiszek az ezoterikus dolgokban, de a baleset utáni nap reggelén a gyerek megkérdezte, hogy apa éle még. Három-négy éves lehetett. Hát apa élt, és hála Istennek nem is nagyon törte össze magát. A rendszerváltást követően pillanatokon belül jött a kontikár lehetősége. Laci csak a legszükségesebbeket mondta el az üzleti ügyeiről. Mondta, hogy van egy lehetőség arra, hogy Németországból autókat hozzanak be. Aztán mondta, hogy a hármas út mellett nyitja meg a kereskedést. Jó néhány hónapig nem indult el az üzlet, aztán megtört a jég. Egy fehérvári roma ember vette meg az első aranyszínű mercit, mert hogy az volt a legdrágább. Lacinak lett igaza, mert ő nyugtatgatott, hogy nyugi egy üzlet beindulásához idő meg türelem kell. A fehérvári ember megvette a kocsit, és onnantól beindult az üzlet. A telephely után jött a Kassai tér. Na, az meglepetés volt. Engem csak akkor vit oda, amikor a szalom már kész volt. Kiszállított a kocsiból, és azt mondta, Márti, ez az enyém. Leesett az állam. Nem értettem, hogy tudta eltitkolni előlem a több hónapig tartó felújítást. Az avató ünnepségre nem csak az ismerősök, de a környék lakói is eljöttek. Szikora Robiék után Cini helyett bombariadó volt a következő szám. Amikor vége lett, Cini azt mondta a mikrofonba, hogy mindenkit szeretettel várnak a szalomba, így aztán a nép fölevett mindent a svéd asztarról. A vendégeknek nem maradt semmi, de Laci csak legyintett, hogy nem baj, a környéken lakók legalább nem köpik le a kirakatot, és arra emlékeznek majd, hogy milyen jó volt az avatóbuli. Próbáltam úgy viselkedni, mintha számomra ez természetes lenne de nem tudom leírni azt az érzést, ami nagyon jó volt. Állati büszke voltam lacira, hogy ezt meg tudta teremteni. Annak ellenére, hogy a kontikár virágzott, a radnai család szolíd polgári életet élt. Nekem a család volt mindig az első. Konzervatív felfogású vagyok, hétvégére sohasem csináltam programot. Otthon vacsoráztam, de a mégis dolgom akadt, csak később mentem el otthonról kordában tartottam a vágyaimat. Amikor 1979-ben letöltöttem a büntetésemet, azt mondtam, hogy ha nekem egyszer lesz egy kétszobás lakásom meg egy kis autóm, akkor nálam boldogabb ember nem lesz. Soha nem szálltam el. Már gyerekként rájöttem, hogy ha boldogulni akarok, akkor a lehetőségeket nekem magamnak kell megteremtenem. 15 éves koromban a barátom nagymamájának műhelyében műanyag rózsákat gyártottak, azokat adtuk el a piacon. A otthon nem adtak pénz farmerra vagy másra, előtenem nem tettem magamnak. A bátyám apúsa tábornok volt, neki volt lehetősége a devizaboltban a konzumexben autót venni. A borso ügyletből származó pénzből vettem meg tőle egy 1300 eszsigulit, amit akkor tájt jobban megnéztek, mint most egy Royce-ot. Onnantól kezdve mindig vadonatúj kocsival jártam. Később átültem használt nyugati kocsikba, először 1981-ben egy másfél vagy két éves Opel Kadettbe, aztán két évvel később egy 190-es Mercedesbe. Amikor megalapítottam a kontikárt, mindenki tisztában volt vele, hogy az a legjobb autó, amivel én járok. Egyszerűen nem tudtam magamnak megtartani egy autót, mert mindegyiket kikönyörögték alólam.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 a végösszeg két milliárd volt. Felesben csináltuk zsigával. Mi mindig felesben voltunk. Egész életemben igyekeztem becsületesen elosztani a pénzt. Tudtam, hogy a problémák mindig abból keletkeznek, hogyha az egyik becsapja a másikat. Hogy ezt mennyire jól láttam, azt éppen a kilencvenes évek leszámolásai bizonyítják. Amikor belevágtunk a szállodaépítésbe, hitel nélkül az autós pénzekből csináltuk. Több tízezer autót forgalmaztunk egy évben. Volt olyan, hogy egy nap eladtunk húsz autót. Később, amikor bejött a hitel meg a leasing, úgy vitték a kocsikat, mint a cukrot. A Margit szigeti termálhotelben rendeztem be egy irodát. Ennek semmi köze nem volt a kontikárhoz. A szállodához kapcsolódó üdülőjogokat értékesítettük. Egy Amerikában bevált szisztémát ültettünk át, aminek az a lényege, hogy azok a bérlők, akik üdülőjogot szereznek, a pénzért cserébe részvényeket kapnak. Sajnos a 2002-es kormányváltás meghiúsította az üzletet. Of the record Az apám kesztyű volt, és nagyon sok pénzt keresett. 1957-ben már tévénk volt, telefonken képcsővel. Annyit tudtam, hogy a kollégái szerint az apám roppant tehetséges, és az általa készített lovas és síkesztjüket drágán veszik meg Ausztriában. Nekem egyértelmű volt, hogy munkával kell megkeresni a pénzt. Aztán, amikor 1967-ben a haveriaimmal megtudtam, hogy a Rolling Stones Varsóban lép fel, mondtam, hogy na, én azon a koncerten ott leszek. Apám mondta, hogy persze mehetek. Amikor megkérdezte, mennyi pénzt ad, azt mondta, hogy azt a pénzt nekem kell megkeresni. Egy hónapot húztam le Pesterzsébeten a motoröntvénygyárban. Ehhez képest Radnai úr műanyagrózsákat gyártott, borsót fuvarozott, aztán beletolt egy-két milliárdot egy moson magyaróvári szállodába. Tényleg szembe kell néznem azzal, hogy talán rossz úton indultam el. Na ne tessék szerénykedni. Nem volt az rossz ötlet, hogy magánegyetemet alapítson az ember. Lehet, hogy nekem is azt kellett volna csinálni a kontikár helyett, de hadd kérdezzek vissza. Ön, legalábbis ezt olvastam az interneten, csinált sajtóügynökséget, könyvkiadót, iskolát és mindenhez ön szerint mi kellett? Szándék, ötlet. Azon kívül kockázatvállalás. Lehet, hogy nem lesz szimpatikus, amit mondok, de az emberek 90%-ából hiányzik ez a képesség. Értem én, hogy mindenki vigyáz arra a kis pénzre, amit megkeresett, de sajnos a mi világunkban itt Magyarországon még mindig hiányzik az emberekből az elszántság, hogy belevágjon valamibe, pláne, ha az rizikós. Nekem se sikerült mindig minden, de nem adtam fel. Bíztam magamban és a szerencsében. Egyébként pedig, amikor a kockázatvállalásról beszélek, azt ne értse félre senki. Itt nem arról van szó, hogy bárkit arra bíztatnék, hogy hágja át a jogszabályokat, hanem arra, hogy legyen kreatív, keresse az üzleti lehetőségeket, és ha van megtakarítása, legyen bátorsága befektetni.